Autoa, tresna bat da. Hainbat gauzetarako oso erabilgarria dena. Baina aldi berean, autoa, tresna bat baino askoz gehiago da. Estatusa erakusten duen amparatu bat da, askatasuna ematen digun makina bat, eta kapitalismoaren dogma anitzetan errotuta dagoen ideien gorpuste bat da. Gaur egun, kotxea polemikoa izan daiteke. Kutsadura gatik, erregaien higoera gatik, lehen gaien eskaziagatik, Baino kotxearen papera gure gizartean, zalantza note dago, guztiago, eta askoz gehiago, gaurko, austura metabolikoan. jabón entzuleok gaur berriore austula metabolikorekin gatoz pizka beranduagian ez baino baina bueno gu otsaia lusea kontsideratzen dugu ez hori da zetik ezkibarritu eh, 28 egun otsaiak ezta gu bueno gu kalderikatu gaur oraindik otsaia otsaia dela machu martxoaren bata con dute eh? baina hori oso otsaio fogada Horria, goes gavis berando, eh, egutegia dago, dago charto, eh. Horria, horria. Vuelta gaites en eh, ba egutegietara, ¿es? Bai, bueno, horro gusti doko egiko 2081, ¿entendes? Vale, vaya bueno. Baño a la eres, horregatik, or, eh. Horria, ber, berdintzeko. Horria, horria. Berando 두고 ginateke, baina horregatik. Ese le gutaría en un caso. Orida, orida. Orida. Eta, bueno, Ba, gaurkoan autoa daukago irizpidez hori da, gaurkoan bueno, eh, subcondesantes enoen moduan ba, gure gizartearen muinean dagoen aparatu ba, da cargo, está, ba, ba tresan dañas koses que ya dena, está, dibides Irratzaio batek, ba, maiuaren inguruko irratzaio batek edo Igual hartazien inguruko irratzaio batek Orokonan terrenen inguruko irratzaio batek Agaian luka kain beste zentzurik izango, ez? Baina... Ez luke puntxik eukiko, ez? Naiz, naiz eta bueno, maiuak eta tresna zerbitzu oso garrantzitzu egiten dioten Gure gizarteari Bai, baina ez dira gian autobesain Sekziak edo Ez auto autobesain kontrasfondo ideologiko Eta politikoa, ez? Ez zenituzke zure hartasiak eta Maiuak aire girotuarekin Ornituko edo Es en dos bueno, eh? que eres, eh? claro. bueno, y he gastado 20.000, 30.000 € gastado con Mayo batengatik, es. Hori da. Enoki sin y seniki pilliko Mayo atí, es. Claro, por lo de coche y bike y se die. Mm. Enituzke garramituko, hainbeste... Aldiz, ez, karo. Hori da. Hainbeste sainduko, esango genuke. Enituzke dekoratuko. Na, kotxaren historia luzea da, izatez. Eta... Luzea eta bueno. la burra aldi berean, ez? Eh? Luzea eta la burra aldi berean, bueno, bai, luzea dela erlatiboki, baina... Hain urte gutxitan ere, kon, lortuzuen konkistatzea, ba, ba... Ba, bueno, gure hiriaren parte handi bat... Eh, bueno, gure lurraldea... Goitik bere agituratu zuen, ez? Eh? Ordan, mm hain -hmm. duzea, baina... Baina ez, hain Bueno, pentsatu behar dugu, lehenengo eh, automobilien garapena Datorkigula amazortzi garran mendetik Ja hor sortzen dira lehenengo automobilak, ez? Eh? Automobilak, pentsatu behar dugu Dala, ba, oinarrian Bere kabuz mugitu daitekeen Edo zein makina, ez? Eh? Garai hortan Lehen, bueno, bak urdietan hor beti Animali bat zegoen hori mugitzen, ez? Eh? Hori da Ta caso entan pues di ba, Kankarruak, es, eh lurrun makineekin funtzionatzen zutenak, es, eta ba bueno, esker mugitu alt zirenak. Claro, con todas esbat muy altas, ¿sí? Claro, esbat se no laco autonomía seucaten, se hauek askotan asmatzen ziren Britania handian, ¿es? Si tú estelador va ba, bueno. Ikatz bategi Erraldoia. Ja, Erraldoia ja, que ja, ta caro, pues, ikatza, ikatza. Na, gero ve bai E, pentsatu behar dugu, hor ba, bueno, garakpen bastante handi bat 19 garren mendean, ¿es? Eta hor agertzen dira ba, bueno, hiru motore mota, es alde bat alde batetik, pues, aipatutako, es lurruneskoa. Bai, tradizionala. Trai, eh, tradizionala, oihuagua. Eh, agian batzuí ba, bueno, harrituko dira, baino harrituko dira hautzutean, baino eh bat motor elektrikoak ja garren bendean gertatzen dira, ba, bueno, gertatzen zenazan ba, pixkat primitiboak zirela ez? zirela er, er, ezin ziren berrizkargatu. eta, bueno, autonomia mugatu zeukaten, baino ja mila sortziren da, ogeita meretzean ja, bat zegoen bai, osak badirudi, motor elektrikona berriz tasun bat denla eskontu berri bat, baina, bueno ora digere basadore las cosas eficiente ha jugado Arekin eta bai, bon, ziagutzi, badare, bai, eta de hecho va ba, urrengo motoren mota, baño askos be popularragoak ziren eh, bueno, gasolina edo rgaifosilen eh, motore, a diesel, olioa, es hainbat, bueno, hainbat variantes, baina eskenean bueno, petróleoa. Eh, Eta hoy ah, no no he sabido si le carácter eh Auek bai 1835 tean agertzen da lehenengo motorea ba, e, petroleoaren refinatuekin, es, olioa gara hortan, es eh bueno. Bai, dike, petrolea, diesel eta gaur gure daitze zugun refinatua ke seudel, claro. Eso será en garatua, que es. Bai, claro. Eléctrico adives san, Auek baño popularragoa se y si Ezo enain beste salatarik egiten Ezo hori, bueno, baloratzen zuen jendeak es Eta, bueno, arian hor, claro Ba ziren ez, ba Nola bait Gutxi batzuentzako zuentzako seo zer Ba, lusuzko produktu bat bai, Enberetzi garran bendean, ba automobilak ziren bai, Lusuzko produktu batzuk eh, ba, Orokorrean Jende zabale zabalek ezekala aukerarik Ba, eukitzeko automobil bat Eta, bueno, bat ez beba, bueno, asmatzailek ez, edo, ba, kasuen tan, pues, bueno, burgez batek, pues, gracia egiten ziona aparatuat, eta esaten, pues, bueno, pues, no seko dut katzarroa, ez, betu ez dituela saldiak behar. Baino, bueno, salantza ligabe, enberetigarren mende osoan, ba, bueno, popularrana sana mugitzeko zan, gurdia saldiekin. Edo oiak, berak, ez, osean. Bueno, bai, hori eh, pobren pobrentako, hori pobrentako, esan haidut, esan haidut, jende, bueno, gente ona. Oye, bai, ba oie ma, gurdi bides ez, ba, horrak claro. ez ikitzeko edo. Es, bon, es denak, i, alditu, a, ba, bueno, hauek, ez, oso decimónicoa, que es, den bezala es? garaiko ambientazio egiten denean, pues hori gurdi hauek. Eta, bueno, pentsatu behar dugu, claro, a priori, jenearentzako automobile ez ala se oseroso kargarria. O se pentsa behar, behar dugu go gara, gara kontalidadea de Claro, o sea, Erosoena sea, mugitzeko, pues bueno, hori urdia, e, garraio motzak egiteko edo eso so luzeak edo hortainak, bestela trena, trenas han garraiorta mugitzeko Claro, ya mereciera bailera, bueno, trena ya niko garandu a segoa, eh Claro, burdinbidesarebat, o sea, hori eh? da burdinbidesarebat, pues edatua, odor ondo, e, el tokiekin, ta jendea, pues, mugitzeko egiteko distantzia luzeak edo bidaiak, sus con trena kere Batzuentzako, batzuentzako. Eta, karo, hor, bueno, hor bebai Aipatu behar da eh, Automobilaren agerpena irian, izan zela zeo zer, bastante arrizkutxua Eta, ze garaian, karo, garaian petutu behar dugu trafiko de regulazioa Bai, semáfor horik, zebran hor, Eta, hor, dakagu eh, Bridget Discol ingelesa, izan zela lehenengo pertsona, dagoena registratuta, izan, eh, ilzala eh, kotxistripu batean Ja, ja. ja. Bai, arrapatu zutela, es. Proba bueno, historia la paseteco era bat, eh? Bai, 1896an ta bezberada le lengua. ez ta eta ez ta males, es. Eh, esta, mal, es, es. Ehm, eta bai, pentsatu badugu 1906 urtera arte, kotxe batek ez dio la ira baste en eh aviaduran eh, tren bati. Por durarte. Bien, sí. be haciendo silla no no que hartatzen batek, batek gaina eh, esan berda la Lurrun coche bat zela. Eh diseinatuta ikusten baldin baditu zure argaskiak eta holan san diseño a Bueno, es era es bastante futurista. Sala oh. bastante futurista san balabaten modukoa, es eh? Olan forma eh luce batekin. Bai, Lurrun es komotore, hasta querer tal aerodinámico antza eh kilometro eh, berreun kilometro orduko abiedura batera. Hori bai, autonomia asko antza zeukan, baina oie. Baina, bueno, bala bat elu estiloko. Hori da, estilosa. askar zirrogan si asuntua. Eta, bueno, hor, karo, pentsatu behar dugu, pues gara iotarte, karo, kotxea zan, bueno, lusuzko produktu bat, esan dugun bezala, es, jende gutxian noiz ematen da aldaketa hori. Pues aldaketa hori, ematen da E, bueno, bakizu odei, Guri programa hontan, pues, gustatzen zaizkigula, ez, gizon handiak Gizon bueno, handi txuriak, es... ez? gizon handien historiak Eta karo, zein zartzen da hemen, Henry Ford Henry, gizon... Ford, handia, ez? Henry Ford handia, The Biggest ez? Eta karo, hor agertzen da gizon hau Eta esaten du, amen, bueno, jaba daude implementatzen teknika ezberdinak ez? eh muntaikatea ez dakiz eh e, taylorismo halla zegoen hori pues ecohispena bideratzeko teknika berritzaile batzuk bai desindustrializazioa jaigaratseko garautza zego ere hori da baño coche industria eta esanbera dago industria asko asko askotan Gauzak ez zirela egiten muntaikatearekin egiten zirela pues, autoen kasuan en casoan banan banan Es? Agartzen zen, kasi-kasi pues, operarioak, operarioak baino gehiago ziren artisaoak. Es? Zaten hori egiten, kotxeak banan-banan. Eta, karo, gizan honenek esaten du. Ader, mm, nik ona ba, dauden berritze, berriak, ez, teknika berriak, muntaian, hori, e, kateak, e, ba, bueno, gaur egun es, e, irudikatzen ditugu muntai kate horik, ez, industrializazioakoak, pues, momentu honetan. Esaten du Henrik, Esta es la mía. Eta implementatzen du ba automoiliaren industrian. Horrekin zer gertatzen da? Ba bere ekoizpena izugarri handitzen dela, ¿es? Eta kostuak ere, guretzot ko, ko, eh? kostuak izugarri bera jun ziren. Fordismoaren hasiera, es? eh, esan dezakegu ba modernitatearekin no oso lotuta dagoen ba, bueno, mm, nola bueno, no la bait entramado económico mota es fordismoa. Haber historia la bueno. Claro. Ilegin barik, eso. Hor, hau ah, bueno, eh, pasatu zan historia era Hitlerren laguna izateagatik. Rapidu. Ah, ah, bueno, ese es, oribarik es. Es, es. es da seguro es for fundación agatiko la cosa de ser. Bueno, vaya a ver aquí Eta kontua da eh claro, or, ba, bueno, daudela ainzbaz eh gauza, fordismoan. Alde batetik langillari kentzen diozu ecohispenden boren Kontrola Zekaro, lehen, hor, pues, zeuden operario batzuk ta Zeuden operarioak, eta beraile kontrolatzen zuten a berse, ma, Denbora behar zuten pues, kotxe bat egiteko Bera ba, hori nerritmoa Hori da, kasu honetan ez? Kasu honetan zu eh, kontratatzen dozu Langile bat, ematen dio zu Lan estandarizatu bat Bebai, esan beharra dago Lan hauek, nolabait Prestigioan gora egiten zutela Zeria zeuden komo operario espezializatuak Baila, karo, operario espezializatu Hei, eskatzen dio zubeitu Nik egin dut kalkulua, egin dugu froga eta montaai katean zu egonbazara hemen oontan eta behar duzu x denbora egiteko x gauza kotxeeri. Eeta gero katea aurrera doa. Orduan Zuul dakasu denborahau egiteko. Ez baduzu egiten langile etxras zara. Hori gainera kataak ritaarri markatzen dizu denbora hori. Hori da, hori da Eta karo pues, bueno, hor be sortzen da pues, bueno, fordismoaren zera. Eta karo baino Ford san tipo bat askarra esandua azkarrazel eta zer egin zuen ba bebai eh ba, soldata bastante unbat ordaindu bere langilei no lai langillesi bakarrik langile proletargo de bat baizik eta langille konchumitxaile bat es langille bat bebai dakana aukera incluso agian ekoizten duen produktu hori erosteko claro doren langille daukazu bai adiberan konchumitxaia es hori da Eta pentsatu behar dugu, ba, adibidez prezioen tarteak pe e, ba, pentsatu behar baldin baditugu, es, eh Forden T modeloa eta Sanselavano ba, la e, modelo Iraultzaile bat, batez garaian, basalako kotxe bat, pues oso erabilgarria, hm mm, bueno, garaiko standard eta rako, pues ves, bueno, garestia san baño es, beresi ki es, no la ba, zeuden klase ertainak, es, pues Erosialsuten Autori Sego, Beti pentsatu behar dugu Estatu batua Korokorrean Kapitalismaridu dago kionez, Aurretik duala Beti Bai ez Europa norendik ba, eh, Langile kasoera bat Proletarizatu da Zegoen bitartean Estatu batetan Bueno, bueno. Ba, Esitzen klasertain bat eta, da, Hori yes. da Eta orduan Mila bederetzireunda sortzian Azizala ekoiztente modelua ba, Sortzireunda berrogeita Amar dolar Balio bazituen Bueno Inflakziorekin Egin pues, alduzue kalkuloa Eta <laughs> Baño, bueno Gaur egun, pues Gaur egun koche batek balio duenaren antzekoa Gaur egun bastante garesti estirado dela la kotxeak. Ba, pentsatu Mila bederatzen da ogeita saspian Balio zutela Berreunda berrogeita mar dolar Betis, lortuzoen hor Geitzira eh, nabar no ben bat edo, eh Claro, lortuzoen hor, pues, va ba, Estandarizazio eresker Hain bat, eh, va ba, bueno, hori eh, Kostuen geitzira esker, Ba, lortu zuen, asko berketzea bere produktua eta jendeak, poz pues orokorrean erosten zuen. E, em, amaz espi mod, eh, amaza espimilloi eh coche bueno, te modelo salduzi tu en Forde. bueno, bastante Lortuzuen guraia lortu ez dut da populazioa, gabren hau eta oskeres se chiquia hau hasela. Claro, garaia hartu da. Claro, ni ikusteko Claro, garaia hartu da que dugu estatu median mugitzen zirela bere jaioterritik hogei kilometro ingurura. Osa, ez zegoen aukerarik olan bizizure bizitan egiteko kilometraje oso handi bat, baina bat batean ematen maldin badizute kotxe bat. Eta gainera, bebaik kotxe osa, sorrera honekin bebaik sortzen pues, diren ba, e, e, bueno, aspiegitura guztia, eskazolindegiak, bideetatik, autopistak, ezeketze, eskaz, hor, hor gauza aldatzen da. Eta jendea pues, mugitzeko aukerageiago emantuzuden, eta nola bait, ba, esaguten dugun gizarte estatua tuar motorizatu onen va ba, muñada, es vai, eskago lego nixi du gulertu estatu batuta guizartea gabe vaya, bueno zan erdu hori ogei garen mendeko innovasiva dela hori da bueno, sukuizan duzu moduan te modeloa estetapopolisitzen no, ogei garen a marca dan gei hori da ez erka eta tenzai ote modelo hari claro, dabe bai oso garaiko mentalidadea, es garaiko mentalidadea san bueno, anina iz Henry Ford ni naiz industrial bat, ni naiz un señor de bien, es, esaten dena, eta nik eko izten dudan produktua da produktu hon bat. Berak bera esaten zuen, es? Osa, nik eko izten dudan produktua dago pentsatuta izateko ba, bizitza osorako balioeko dizun zeo zer. Osa, produktu bat fidagarria, ona mm, er, erloi hon bat bezala, esaten zuen, berak, es? Egiten zuen alderaketa. Claro, Gaur eguno kapitaismoan egin konparatu, es, Alden abarmena, eso, eh? hendik esan helduin nobazio hori egitenan produkto txarrak, horrela, kontzo mitzaiak berri horosibaren, no, jateko, es? Hori da, karo, te modeloa, esan, bagalerako modelo onbat es? Ez zituen berrikuntza asko euki, ekoizpenean egon zan tartean, bau, bueno, pentsatu behar dugu, es? Tarte bastante, bastante luze bat, es? Izan zela, eh, ogeita bat urte. Egon zan, eh Gonzan, es eh ese meritiva, en meritiva karto. Pero un peche si llegamos en, urte, o sea, ¿no? Alda que Orduan kontua zer zan, ba, zegoela konpetitzaile bat. Momentu arte de sala oso garrantzitsua, sala pakart. Es, eta momentuan, bueno, eh, zer esan zuen beitu, ba, te modeloa bai, Osa, bada fida garria, bada, hm, mm, ba no labait bada gabon estandoterako cocheon bat, baino azpergarria da. Zosoa, eh? Zosoa, beltza, modelo danak ziren beltzak M oza, Nahi baldin mazen un margotu eta pues sumargotu barko un edo dana dalakoa Fabrikatik Ford esan arduratzen, Ford gauza serio ba, bat... fa Fabrikatik beltzak eta punto Eta karo, pakartek esan zuen bono, ba, Egingo dut kotxe bat politagoa Ez ditu prestazio beak, de hecho gauza batzuetan okerragoa okerra goazan ba, Politagoa egingo dut E, kolore olan modernoekin, emango diot nola bait, e, ba nola esan, aurpegi garbiketa bat, ez, kotxeari Eta, ba, resulta, funtzionatu ziola, pakardi, ez, asmatu zuen nola bait, e, kotxea eta marketingaren arteko, ba, lotura oso estu bat Eta asmatu zuen, ba, e, temporaldako kotxeen kontua, es? Temporatik temporadara, pues urtetik urtera, ba, kotxea aldatu, junal, aldatzen juna ezala, es? Ba, batzuk aldatuko diogu, erakargarriagoa egiteko, emango diogu prestazio batzuk edo, es? Edo baina aldatu daiteke, alda, es? Eta hor sortzen da, ba, gaur egun, daukagun kotxearen zera, es? Osa, nola baita, dago bat, baina onarri egiri asko aldatzen da, urtero aldatzen da asten dira gauzak gehitzen, asten dira gauzak ba, aldatzen, ez? E, aspektu modernu hagoa, e, kolore bizia hagoak, bai? Ba, Beti auki ben motivazioa kotxe berri bat erosteko, do, gauza berri bat erosteko, ez? Hemen ikusten du, fordismoan ekin besala kotxearen produzioa dakarrelat beste innovazioa mota bat, ez? Ben, karte produzioa, talen ikusten du, guen zelan innovazioa Et tengo a ver, producto eta Ezin diogu... es indio gudel, tu momento nota no indican eh programatutako soldezentzia, ¿es? Orainikanez se pa cardenidillasan ba sukero estando zula kotxea, ¿es? Eta gero saltzen duzula bigarrena eskukoa, ba agian ba baino eh posi... ditut xeogera eh? eta sukero estando un modelo berriago bat. Eta holan es kate bat juntenda. Ba, horrela jente gaiego Baina, bueno, benetako kotxearen estanda gertatzen da eh, ogei garren mendearen, bigarren partean. Karo, ze kontua da, suk, bueno, itxe kotxearen fabrikazioaren inguruan, baina, lehena ipatuzun moduan, iriak, eso denpeitzatuta, inundik inora, kotxeak bertatioateko. Horri da. Gote ziren umeak jolasten, bueno, gote ziren asokak ego decir bicicleta, carro, mato, eta kotxean ibiltzeko hori ez da oso erosoa. Claro, hor coche que si tú te la vieduras ume akabatzen Si tú este coche, o sea, eh, amarkan, o -o -e amarkan, ba, bat kotxea itxe dituzter umeak. Baina esan cochean en el rúa. Ordoaien. Jendea, ba, bueno, así se movil, se enoragora orka. Adivisor, naiko.clavia, ti sasen si si lati, da Ogeta bian, planteatuzela eh, erreferendun bat, hor eskaten zera zen finkatzea legez, o sea, kotxeku kibaitzatean mekanismo bat, gehienez ogeta bost miglia orduko abiedura hartzeko. Eskatzen zinzinate irian, ibiliko ziren kotxe guztien, muga hori eukizaten fabrikazioetik ez. Ta, bueno, horre, kotxainu industriak arazuan dibatik guztizuen zinzinatiko eh, erreferendum horretan, ordan, bueno, mobilizatu ziren erreferendum hori irabasteko, zalege hori esedin aurrera atera, Eta are gehiago identifikatu zuten, bat zeukatela kotxearen industriak bat Eta zen jendeak, kotxeetzen zuela, erreizkutua, zirela kotxeak, ez Gara, hmm, claro. claro, eta milakagumeak abatzen zituzten, bueno, ubeak eta darretariko jendea, ez Eta orduan duan, hori erreizko moda nikusita, ziren kampaina bat prestatu zuten kotxeak Esateko, bueno, kotxearen industriak, esateko kotxeak ezela hilketa horien erru duna Baizik eta gidari txarrak Esa, hau kampaina claro. igual bat enbatek zanadu Hori ba, pistolekin inalazio dutako zehuz ba. Filosofia bera da, pistolak ez duien Deakabatzen, bai zik eta, ba, bueno, pistol hori Dara man pertsona, ere ba, ineren bera. Bueno, baina ez tatu batuaren Anditasuna hori da, ez Enbaten dizkizute laukerak, eta oh, ja. gero zuiara Bakitzen duzu, ez, oza, pistolak hor dago Bai, e, kotxeare hor dago, bian alzaren gauz Biritik lauro kilometro hor dura Eta, bueno, iltzen baduzu bat enbat, bat ba, Suizan zara, esaukazen ikutxirik kotxearekin ez oine joan basi nire akabatuko salituz beste eraren batean baina baina bueno eta da loraz izan ja kampaina hori lehenko bueno esateko arazoa zelak idariera baina gero hor karo kampaina hau sortzeko elkarte ezberdian sortu ziren ba, elkarte batean bat bideratu zegoen ume gara eskuntzako arlora hor egiten zituzten txapelketak ba, UB kidazlarak egiteko Ba hori, ba, kaleen segurtasuna eringuruan Eta, bueno, hori helburua Ba, migarren helburua Finkatu zen, ja esen kontua Bakar, gidariai botatzea erroa Beziketa zuzenan, peatoiei ere errua botatzea Ah, azeta, karo, karo. Ana soazela, peatoiaek eh, Gurutzen zutela kalea Begirotu, begirotu gabe, ez Hor durante, bueno, ez que kalea Peatoiena zen, osea Peatoiek inzitzezken normal dasulez Kalentik, ez eh? Baina hori, azte eta eh, Imposatzen kontzeptu hori nun Kotzeek daukaten kalea Arabitzeko eskubidea, ez es? kaletik nahi bezainari joateko eskubidea eta horia peatoia diren moduz te utzela gora. eta peatoia de dira baimena eskatu hartuten agurtzatzeko. Hori da. Hor noski eh, hau es a gertara casual bat, bai siketaur kocher industriaek bai bertsioak egiten ditu, ba egunkarietar, lelesatu da fundazio Axortus eta bai joate direla lortzen hori, ba imposatzea, errua peatoiei botatzea horas bat dira. Se gero, pero bueno, berandu goia semaforak eta es hori esateko, bueno, peatai, nundik pasatu behar diren ezin dinela kasetik pasatu normalen tasunez, ez? eta gero aldiberean ere eh, ba, bueno, kotxeren industria horek eh, antolatzen du bere burua hor galitzen ziren kompetidorei ere aurre egiteko, ez? baya hori claro. aurreko eratzea kompetentu benuen baya, eh, garai, ogei garan abarkan estatu bat duetan, ba, jendea irietan gilema tranbia bidez Bueno, eh? ya ser, esas cosas método eficiente agua cochera baño. Baño iri kutxu comunista bat, eh? O asko garraio bide berdinean. Hori da, gallera berorres, conchumo baiaba joa esas eh? que bueno, era billete a 3 € sobre sobre modelo Bates. Eh? Hori da. Ordua Detroit Rico ba, auto empresaik ba zuten irabasi lortzen hortik. Ez ordua hizuten ba kanpaina bat susena, bueno, botatu zuten empresa fantasma bat, empresa fantasma hoe tranbia Gerosteko eta gero izteko. Taran bila eta oien beharrean autobusa aksartzeko. Ba, dirudi operazioa bastantik fraudulentua. Zer esan, zer esan zuen gobernuak? Bai, bueno, gero berez eh, paiketa bat egon zen eta multa bat esarrezitzaien baina multa izan zen bat Irrisorio eta gainera ya, bila etxeta no eta saspian baina operazioa erabat eginda zegoen edan. Baina kuriosoa da horren garamatzau autoen basifikazioen egarri zuen beste arazo batera hain bat iritan, Baya, tranbia kompaia Que no zitazituztela Baya, ez zituztela hitzi Ze, arazo aian ay, dia zen eh, Zeuden trafiko pillaketak Nure se zuten, bueno Guazen ustera momentuz tranbia <risa> Trafiko ez da aian dia izan Guazen konpontxean claro. Tráfico Akumulazio Ze ya, azizien igartzen eh, ba, Bueno, tráfico emetiritan Iaxazen ezin ya Ni zela bihurtzen Ezin zela mugitu Iriti Karo, ze Ne zaten genuen modua Gaur egun askotan eh, Ikusten da, ez Infogram eta eta Bazen badleku okupatzen duen, pertsonek, ba, depende zela eh, garraiatzen diren, ez. Daran, nik uste da, claro. karo, kotxe batean, zupetzen du, kotxe batean, pertsona bakarra joten dela, daizu garen esko espazio hartzen duen akalean. Berriz, tranbia batean, edo onjes, edo bisikletas, azko zertekun kopuru, txikiago okupatzen du, ez. Orduan duan, hiriaren garraianako argidago efizientzialdetik, ba, ba, kotxea ez dela de aukera bat, ez. Baina, bueno, hor... Eh... Nongeratzen da, ez? Eh? Bakoitzaren askatasuna erabakitzeko... Hori dain zuzen ere, erabili erabilizuten argudioa. Ikus zuten bueno, trafiko, pilaketak arazo bat, arazo bat zirela, e, kotxeren efizientzia falta, zentzu horretan, ba, arazoak karsitzakela, orduan, bultzatu zena izan zen, e, ba, lotzea kotzea askatasunaren kontzeptuarekin, ez? Eta horrekin batera, noski no. askatasuna zabaltzeko... Kasi-kasi, askatasunaren erotika. Hori da, hori da, ba, kotxeak bat dizua askatasuna... Eta beste gausak dira, ba bueno, hori da comunista, quedo edo, bueno, ja, edo naztu sera ba zure klase soziala baino basua okoa, eh gente de aquí. Ori, Lopezterrasabatekoekin, es. Claro. Ori, edo lotzer, askatasun hori eta roski, baina askatasun hori bultxatu izateko zer behar zen ba, errepide berriak que está. Claro. Eta hor, pues agertzen dira eh, bueno, Pasan programa aipatu genun, es? Ba, dibidez, estatu batuetan... Osa, hau, programa pentsatu behar duzue dana oso estatu kontua, baina gero, hori, ba, amarkadabatzu geroago, etorri da onera. Hori, da, pentsatu behar dugu, gehi gehien bat, estatu batu den inguraren hitz egiten gaudela, ze horiek izan ziren pioneroak, egia da, leren gokotxeak ez zirena estatu batutaan egon, ba, kotxearen leren gokazifikazioa, bai, estatu batuetan, eman zela berez, mila behatzen daugeta abian, bundu mainan zeuden kotzen eureko lauro eta irua estatutu enten zegoen agorrekerak usteko zelako dimenzioa zeu konor autoren industria kese donbeste adibide oso paradigmatiko bat ere irratzei abertzatzen aurkitudan izanzen zelan las ubas dela ira pelikulan bon hori vale. maizu dela e, depresioan dian bakar hor, errusiako audientzia e, barritu eta gelitu zen ikustenako pelikula horretazen zelan ba hori, nekasari arruinatuak mugitzen e, ziren kotxez munduko beste lekuetan kotxea zen eta margaran abarkadan haberatzen ba, zako garraio bidea es? Estatu dutainia lortu zuten hori e, ba, eratzea, ba, bueno, eratzea, ba, eratzea ba, ba, lagilek erazaren eta inbat kapetara es? bueno, pentsatu behar dugu adibidez o sea, mundu maian edo gutxinez ba, mundu maian baino gehiago esango dene genezake Europan eta beste herrialde kakotxen artean garatu den artean e, kotxeen orokortzea ematen dela ba eh mendearen bigarren herdialdean. Sa pentsatzezu. Bai, posguerra garaya. bigarren mundu gerran Alemaniarrak, es Alemaniarrak, Alemania Europako herrialde industrializatua Autoindustria eh, oso potentaitatu. Autoindustria Volkswagenarekin, hori eh, ba, eh, herriaren auto zela Volkswagen ez. Ba, Alemaniako ejertua bigarren mundu gerran san ipomóvil. Hau da. Saldiek Mugitzen zuten Kargaren geiengoa Soldadua Kedo geienes jota Soldadua juten ziren trenean Baina Motorizazioa zan Oso txikia Ta hori ejércitoaren Hor dar, imaginatu desagun bon? ba, Gizartea Hori da Alemaniako Langille bate Que ba, Soka kotxerik ko Iudik iora eh? Sokota madara Amarca dar Baina, yes, yes. karo Hor estatua duetan Berrirere Gure Centro imperialista Gokoena Kapitalismo en faroa Hori eh? da Eh, bapentsatu behar dugu gaur, asten dela iria bera edo espazioa bera egituratzen kotxearen mesedean. Eta pasadan eh, podcastean daipatu genuen adibidez Moser es Moshe Sala en Nueva York va ba, ba, no urbanismoaren hartura edo no? eh? bai capo ah, bai se cargo publico electo oficialig es o sea eh, tipo no, o geu urteguru hor agintzen eh? bai. newyorkeko no, politika urbanistikoa Illo echa autosunetatik pasatu gabe Hori da, eze tipoa zan e, ba, Ogei bat antolakun den buru Zela, komantu lakunde ezberdinak e, Semi publiko privatu Arraror naste batekin Zala, pues hori Ez dakitze parke egiteko Ardura duna, edo Ez dakitze gauza egiteko hori ba, e, Buru Eta, karo, adibidez Eta ba, Eh, en Nueva Yorkeko parke pues, Esa gunena es, eh, Central Park Central Park egiteko Adibidez hori esen parke bat Hor lehen Seuden etxeak Señen etxeak Ya beha igual Ege eh, de importante Nen etxeak Es Eta eh. sehazki iziren Bat esbe beltzen etxeak o sea, A ver, mos esen racista, eh Baño, bueno, casualmente es autovía de Bustia, obra publiko de egiten zituen beltzak matxakatzeko, casualidades. Bai, era debate davintocrático ucha. Bai, estigar. Be. Edobe va pasan eh va ba podcasteme oye pa todo en un eh autobús aquí. Autobús en caso claro, pues egiten zituen la paso a nivel que es pues justo autobusak pasa tu aliza izateko. O Se claro motorización bai, pues bueno, Oro kortua zegoen, baino esen bez... Eh... Kotxeas baserunka, bueno, baserunka, no eskubide li kortin pasatzeko, eh? Claro, adibidez, pues, beltenka zuan saia goazan kotxe... Su kaukeratu bat duzu azkatasunik ez duzuna nahi, ez? Horida, hori da. Erau ki duzu Kotxeas, Era, jatea, ez, eh, kotxe bat eukitean ordez, pues, bueno, zurera azorda. Claro. Hor bueno, hori, patxe zerunen moduan, ez? Eh? Ya... Berroi garana marka batik aurrera, bueno, estatu konturatzen dira. Ja, hor dagoen, trafiko-saturazioa izugarria dela eta errepide berriak behar direla. Ez eh? oso benetan argazki, bueno, meldurgarri bat ikusi dut ikera ikerketan da. General Motorsek, miatzen dagoetan, berezian, feria batean plantertzen zuen Futurama. Zena, hiri bat, <laughs> basiko ki, autobides josita. Dana. Osean, bai, bai, gero, gure salio-sosialetara egoko dugu, zen, benetan, beldurgarria e, edat, hori e, zen general generalmodosak plantatzen zuen utopia, ez? beretako mundu distopiko bat nun espazioaren ba, ba, espazio guztiak otxentzako zegoen bidea, da, ez? Eta hori, ainera jartore zen lortu egitea, baya, bai, ikusi genuela, zela estatutako hiri guztiak Boldatu ziren, kotxe bidea usteko, ez. Guztiak balio zuen, hau da, hau botan ziren bera, eh, bueno, edo zer gauza botan ziteken bera, kotxeari bidea zabaltzeko ez. Bai, mos esen kasua bebai esaguna da, sartu zitu delako bebai autopistak Nueva Yorkera. Hori da, edo, apura gertuago joan ten, baurokoaren komozen segure, errekalderen kasua, ez, edo, beraz duago, baina, hau ere besteak bat europako eta eta mundu mailako hirietara ere datu zen, eh? Hori santza era autobidak hrietara eta, no? <risa> I, horietan, bizitzen, eta ba, hori. jendea bizi zen eta bai, ende hori bota zuten, eh? Ki e, lemat langile auzoetati joaten, estatubatuaren er, kasuan ere, ba, ba sesgoar rasial oso arribatekeidas. Baña su condosando dusun bezala ode, pues capitalismoaren faroa, jarraitu berda. Hori eta hori, hori, hori, hori, hori zen besteik balekutar, eh? Horragitik Eh, bueno, kotzea lotzen zera askatasunarekin, baina, bueno, eh, zuret zu zetibotatzeko askatasunarekin, adibidez, ez? No daiteke. Bai, eta asken finean, hori izan batez be, ba, publizitateak eta nolabait, ba, saltzailek saltzen zutenak kotzearekin, ez? Askatasuna Ba, zuk eukitea aukera pues, zure familiarekin juteko pues, azte burutan ez dakin nora piknik bat egitera adibidez ez, horregatik ba, jarri ziren adibidez modan ba, kotxe familiarrak ez? se fijatzen maldin bagara asierako kotxeak ez zirena ez ziren petxetetabez hainbeste ba, jende garra jatzeko edo ekipaje asko eramateko edo dana balakoa kotxe joan dira modatzen ba, merkatu alik eta sabelena izateko hori da eta hori pues, horre altzen dena da kotxea askatasuna eta familia izan si pues, eslogan queda pues es logan batolan por batnacia eh ah, por bat nazia, bai baño franquia petalista verdad eh horida eh, ser eta horbe ba, bueno, bai claro suburbanizazio prozesuak ez dakaga ba, ba paper eso garantitua txotxearen erabileraren anditzearekin eh se pentsatu badugu claro bueno hiri barruan bizi baldin bazara edo espazio urbano mugatu batetik mugitzen baldin bazara, bagian ez da bez, beharrik ez kotxearen erabilera oso handi bat egiteko. Hori oez ez zaitezke, bi bicicletatas, eh, tranvia ez badt baute dezergin eh, bueno, auto enpresek ereigu tranbiaz mutu daitezke edo beste garraio publiko <susurra> mota batean ez, autobusado adalakoa Me caro. Bizi si baldin basara 10 km tara, edo zen gausatik, edo ez, urbanizazio gigante bat en un... Ez da gona ezer, ez da gona mugitu garzarela, pues ori, zukezandozun bezala, 10 km agian, ba, ogia erosteko. Ba, no zi, pues, si horren espauko zuko txerik, ba... Ba, bat ikartzera. Bai, eta oda nori guztan du, eredu hori, izan dela, edatu dena, ba, hori, ba, herri aldea, kapitalizateko ki garatzen zi joa zenean, Ba, kotxeko burua handitzen zen, ez Eta hor ikusi duguna izan da Ba, mundu mailako kotxeko burua etengabe gabe, Ibilidera, bueno, hor eh, krisi Gara ietan eta bai, eteune txikiako gondira edo, Eta gaur egun ja Mila laurenda berrotamar Miloi turismo Daudela kalkulatzen da mundu mai Ez da gutxi, ez da gutxi Ez ba, zein pertsonako Bat, iaia ia, ez Eta horrein kuspenak erutxe giko dugu hori bai Horrein kuspen, horrein kuspen, Ez dute, hogeita urte barru Bikoiztuko dela Bikoiztu Horda, no eskia, Horrein kuspen horrein kuspenak erutxe giko dugu Baina eran autoinduztean etorkizun Eri buruzitzen dut erakoa baina ikusten dugu zelan, eh, bueno, Kapitalismoaren futxioan Normalaren barruan bueno, Kotzeko buru handitu behar dela Eten gabean Baina egia da bueno, karo, se, Askatasuna esin da mugatu es, Pertxona bakar batera Gero, ireki behar da, es? Laizteri guak kotxe intergalaktiko, edo bueno ea, Bueno, guaina, hori familien kasuan Estatu batuetan no oso argiazen, es? Adi, kotxe familia erra Erabiltzen zuen emakumeak es? Ba, bere Erosketak egiteko edo Eta gero base, beste kotxe bat Kakotxean artean deportiboagoa es? Eta hori Gizonaren zako, es? Juteko lanera Edo pues, gauzak egiteko Claro, bueno, ba claro, ya gaur eguna estatuetan incluso, bai familia tan, pero mi coche bai goiago, daudia. Caño de ya dimatera el tendenean, ¿vez? Da bodu guaia izan edo, es. Peliculeta claro, co Institutura Jutecor, eh, gitem brum brum brum. brum. Por dos beste coche da de ardu, ¿es? Eh, ardu. Claro. I coste da, eh, oso interesgarreta, por bueno, esan dugun mundu bai a milla da, la urda ba, bertan, millo i coste da dela, valor que daude era equitativo batean, baladura, oski, no, ba, aquí so eta era equitativo eta balantxa gausak, ba guztiz kontra jarrega direla, es, eh, oximoron bat. Claro, Miloioietatik jo, non metaten dira kotxeko puru handiena. Bueno, estatua batu da jaz da uneko laro eta irua. Bueno, ja, jeitzi, jeitzi. Jeitzi dira ratatima, ya, bueno, da, korra, eh. Ba, nahiko alderekin eta kotxean uneko gota bata estatua batu eta. No? Mundu baiako kotxean uneko gota bata estatua batu eta. Beraiek izan da, da. Berai agian biztan leheriaren... Mundu ba, gustaleriaren, tronco, amarra, ingenu ezagonu ke, aqui gutxiago, es. Beraie gutxiago, seguru. Ba, oreko bosta, oreko bosta. Es pues dira, claro. Hai urreunda, ia ia lanilla, o vale. claro, Obeto buru segima diseitateko orekoen au traslasio hau. Bueno, hori begiat be zuek, bai. Bueno, bilatu ditu din, estatistika ah, pertsonako zen makotxe da ber. Seo onde. Ore cargué duelako base den coche en proporción a ser. Claro, si eh, France absoluto tan no seguras que China rasco goeira, incluso India, ¿ves? Pero hmm. que no veneta per badugor, ikusten dugu veneta, ba, hor bueno, veneta es? kohesentza. Hor da rengo, bueno, eh venetzen dugu 600 kotxe gehien pertsonako, hor bueno, bi mi microestado agertzen dira rengo, ¿es? Ba, bueno, para eso eh? San Marino eta Andorra, San Marino 1,3 coche dago pertsonako, ta Andorra amairu Baina zeberdugu, datu hau ekeres direla oso fideagarriak, lezatzen duen moduan, paraizo fiskalak dira, eta kotxeek ere zerga gutxiago horreintze dituzte. Jende askok hor ezten du kotxeak gianez. Hori da, edo hor matrikulatzen du bere kotxea eta gero igual beste leku gaten bizida, baina horrela gutxiago horreintzeko ez. Eta gaila, hierri txikiak izan da, eta bueno, hain da beratxako, oza, sea, estadistika ez da oso... Baina oso harra da, garrias, da baia. Es? Baia. Eta dan, bastetzo bat imaitu txiki hauek Ba, lehenko a podi humana Gertzeta estatu batuak Vaya Pertzonako 0,8 Abederatzi Kotxerekin Iñoren sorpresarako Karo, ben Nik esan dut Igual, incluso zifra Dagoa se la prensa Nesakela, baya Karo, kontu hartu bardugu Ubeek a dios Sinduten agi datu, e, agurek Esta ere Bueno, gero no, eren Bueno, la gaiteko es pues, gaita suraukaterek esta ere Bueno, bueno. aparte bebai Estatu batuetan, bebai pentsatu behar dugu Bueno, hiri Populatuetan Askok, bueno, kotxea, ez dutera imestera bilten Nueva Yorken Jendea, pues bueno, taxiarekin mugitzen da Edo metroarekin, gehiago bai rankifyen vidas. Por Eta bueno, esto tu tolere por bueno, población carcelario, bueno, atabar eso. Es más personas <risa> bigarrena izango selanda berria. Hm. Mm. Hor claro, escucha, gubruando go selanda berria, bueno, su quilagista de la, quiwia maoría que tabares, bueno, se alberdu coche copuru ososona Perzonaco 0,98 coche. Está Gucci, está Gucci. Está otro be apurtxua gutxiago, bai, kontu seila ditesela Yankee Axe igual ahora la tuvo ituste. igual podio me ha, que no co dieta. Ori, a talla irugar bostua, bueno, Canadá gogo ser 0,11 ta Beretsi coche de Kimber 0, igual. Ha purbatu rrundu, rrunduta, ¿es? Bai, que es, Gaizki, independentia lortu gabe. Ori, eta quiero hor, bueno, Chipre, era el Nico Goyanda 0,19 merezti hori ni harritu hori duen, baina da Ma, et, bueno, txipero bai da paradiso fiscal bat orduan bai, eta ere oso turistiko orduan, noski, kotxe azko turismora midenatutakoak, ez? karo gairea guarte baderes, baina entraz korradoa eta kotxe bat alokatzen du, ez? hori o sea, da hori a facto ez berdilegadaude hori sustatzeko eta gero, begiratzen baldima dugu kotxe gutxi, daukataren rialdeak ba, hor, lerengo podiuman, bueno, benko podiuman edo, eh, Kongoko republika demokratikoa dago Vaya. Por pertsonako 0,004. O sea, penso de algún estatuota baio 200 gutxiago pertsonako, bueno, 200 baio geiago. Es es da Katas Katasunik. Claro con gones a okay. Basque tasuna. Gero ya apuru agora go, vaya, bueno, eh gero pakistaro gori zeteke. Bueno, pertsonako 0,0 bi coche rekir. Auda 200 eta bar coche Bueno. Claro, entonces au gure gizartera de trasladatus Es Impensable Pero no tengo un con coche de macarra Pecha de siña da, bisidira, es, da, Eta es que ni gara, que no hmm. claro, gara tuster, ¿eh? Ta, Es algo dicho que es Claro, Vietnam da rec bueno, está tu batuara Campo en tus itustes es O sea, eso es O sea, eso es O es lo que no Comunista de nes ¿eh? Es da, Ol, Eta, bro, de agua es Esta orden es cual de cada vez O sea, Bai, para américa dago lena ba, Vaya, calculo <risa> da riba tenes Eta hori México ere altzen dela eh, Estadística norgoan apura tapaltzen du Sifra, es, baya 0,8 maika Kotze pertsonako Gero ya Europa ongo zen, 0,8 maika Bi eh, pertsonako, es, oza sea, Bi pertsonako que... kotze bat Bueno, no, no, está mucho, cuando tú lo has está en el lugar de la Europa Claro Les bueno. enteras, ¿sí? también hay algo América, o, a América, algo es en 0,5, está bien aquí Quiero a la vida 0,5, Orchie Bueno, Europa, es cual de las coches, acá la ves Conchere una investecu a Beharra Vale, yo, bye, día en día quedo... Hedo, bueno, garra yo vida, Bueno, como tú con esto, de la dana, ¿eh? Garra yo público, vitartes Vale, vale, vale, no hay coal no co, tú Vale, vale, vale eta gauden hori guzti du, es, bueno, kotxea zelan eh, bagero eta gizarte haberatza goa ekonomikoa ki, gero eta zentro eh, imperixta zartuago bat kotxeko burua handiagoa denla esor korrelazio oso argi batagoela, eta berez hain baterrialdetan lotzen dela garapera, cotxer edaperarekiz. Bai, bueno, hori 20. mendean lotura argi bat egin zan, eh, industrializazioaren ikurra, eh, eta garapen gara sozialaren ikurbesala salduan cochea, es. Bai, o sea, daiban dime celular, estatus bateuki sartean pertsona isariaia, coche aukio celular, es. Estatuatuetan hori Oso evidente a eskubide Scúbide político Taralchekoia y ye yares coche de verduras, pues. Claro, baño amén pues bueno, industrialización de Kineta de estas zonas de ba, 600 famatua, ba, ¿es? Edo va, ba, bueno, Volkswagen, ver alemán era, ¿no Edo bueno, ve pentsatu dar dugu Herrialde Europar geienetan, va ba, bueno, ve denek euki dutela beraien no autofabrikante Ikurra, eh? es, pues, Italian Fiat. Baix, la sio barruan edo eh? disputa horretan, es, eh? esateko beren industrial bat gara, potentea. De neku kiberizandute, pues automarca Bat, da automarca nacionala, va, jendeak ere sinai zuela kotxe hori, no ait garapenaren, ba hori erakuste. Ba Ikurra, es. Ferrari coche guayaguak egiten ditu, es, eh? baina jendeak normalean se coche en pues Fiat Bat. Bai, hori da. esateko ez ateko, bueno, claro, eh, este petxatu gardu posguerra con así o ye tal, ya la gille clase era estatual integrada, ez hori da, eh, ba, orduan, bo la gille grecotxea keoki harrituzte beretan integratuta egoteko estatu bat Hori da. Eta fordismoak ba sustatzen duen be bai, nolabait heredu, bueno, clase en arteko, nolabait mutu baterako kooperazio arte batez, eh? sindikatuen ba, inklusioan, ba, ba, botere kuota batzuk ematen, eh? sindikatue eta eh? eh, abar, pues, horrek bai sustatzen du azkenean, pues bueno. Bai, eta hori, bueno, urbilla goi baten, España ere hain gatu zen, eh? kotxearen eh, ba, eh, moda edo, es? Berandu, es? So, hori da, berandu, es? Eh? Beres, kontu eraz du, harda, garo, guk, eh, ba, imaginatzen dugula kotxearen Kotxean era natural batean Ego gauritz moduan, ez? Eh? Baina gara pera nahiko berantierra da Berez, komparatuz estadistika 1200 horeta marrean segun kotxe kopurua Eta gaur egungoa goa, esan behar dugu Bikoiztu baina hogeiago Egin dela, azkeno geta barurtetan Urduan Horeta ah, oh, barurtetan pentsatu behar dugu Ez dela hainbeste denbora Mosentzu erlaltiko batean, ez? Eh? Hori hau oh, geta barurtetan bikoiztu da Kotxe kopurua, esan behar dugu Makarrik urtero urtero abdituz joan dela Kotxe kopurua Bakarrik behar bi mila bi mila sortzean, eta bi mila amabian izan esik, ditu da kotxe, kotxe kopurua. Urte hori eta krisi garaian edo murreztu zen, baina beste da, esan behar duan, bi mila ogeian ere, Covid pandemienein eta bar, kotxe kopurua gora egin zuela. Egia da, bueno, gora kordasun hori geitsi zela, e, gora txerritmo hori, baina gora egiten jarretxe dutela. ez. Tano. Eta hori ere zan gara, badarama gula, ba, bueno, gukiaia txingiak garen etik, esan txuten, ba, bueno, kotxearekiko dependentzia burriztu behar dela, zatu behar gara kotxeak gutxia horrabiltzen, esan, diskurso instituzionaletan eta badarama naiko denbora, barre miluta hori, ba, esan tega, ba, bueno, kotxeak gutxia horrabiltu behar dela, ba, klima larria aldea dela, eta, ba, gaztetzen dituen balia bideen ondorios, eta ba, ba, ikusten du behar eta eta dela, kotxearekiko eta dependentzia handiagoa daukagula gure inguruna begiratu ezkero ere zenbat azpiregiturako txerentzako ere eki dira azkrenko amarka amarka eta hones claro. errepideak berritu, edo zabaldu autobide berriak, supersurra e, bueno Uribekostako variantea bueno, e, autobide berria donosti gazteiz autobide berria eta bueno, kompizokon buru ere gorantza doaz Gero, eh, mundu maia Me irazte ere Berdilla, bai, fabricazio bueno, Agorra vera Kein maia Ikusten dugu Gorantza, dala Bai, hori bai Badaago Es Kalo. que, karo eh, Oparotasuna es Eten gabe duagora Hori da Bai, kutxadurarekin Batera Batera Hori da <tutur Scripture> Ba, colapsonako Aselenazio Batera Ezi eh, si aia Baina, bueno Baila horren gero, kotxei buruzitxegitako, baila datu dena, zuk lehen ondo setezen dut moduan, es? Ba, asilabaten bai, fabrikatzen zen, ba, san kotxea, es? Kotxe, kotxe guztiak berriñak, eta, bueno, kotxea zen, eh, ba, utilitario, es? Ez que, termino, a vera, es? Gauza, ba, praktiko bat, es? Era bilgarria. Bai, baila datu zen, eta gaur egur ikuste du hain bat, modelo despertin daudela, es? Eh? Eta modelo bodelojek Vallede ba, bueno, ba, desberdillaregara el ceco gaitasola motedio ere kotxeari es universalizatzeko. Hori da. Bueno, asken finea no Or, pues bakoitzak ba bere lumak erakusteko es lumen barruan horrago, dago pues kotxea, es. Hori bere identitatea el parte, es. Ba ler igual identidad bat hitzute gauza potelogo batzuek es ba sobre clase sociala, quedo sobre ideología, que so la uh -huh. Gaur egun beste beste kontu batzuek que... materialagoak arnieran. Bai, bai, bentzakotzeak kasua, ba, oso oso materiala, es. Eh? Bueno, or eh coche en moda, que es eh? oso oso la cusgarriada, es, eh? momentu batean, bueno, familia, es, eh? eta tradizio eta usteoi, pues coche bat zeuen modaen, es, eh? pues cochean eh? familiarekin jouteko piknikean. Gero momentu batean, pues claro, azkatas una de cera bueno, agian gastetasuna de todo, pues cocheak izan ziren, no Baya da gaur egun eh, seguraski jendeak zapatu gozuen edo eh, bueno hola in dira, zela duela urte gutxi, bai, duela Sortia bar Urte eh pelikula bat ikusterako, no, es, pelikula ez totoratik ikusterakoan. Joa, reto bate zuten, bertako kotxe giganteek, ez eh, da. Bueno, jau, zela yeah. kochean dia, or, oh, ez. Beti... Tamen terreno harre. Kochean dioiek sup delako hoiekin, ez? Baya, gaur egun gure kaletara biratuzkero ikustu dugu zela hoiek, gero eta ohikoak diren, ez? Mhm. subdelako hauek Sub au, eh? dira, la Coauex, Sub au diraba, bueno, la ba, película está todo toran que ellos todo terreno moduko, oye, kaltua o diran, volante altuago dauketenak." Ba, oye, que está todo to bibilla garrera marka, dan así si den ba ia ge, geiegoa bihurtzen, es? Eh? Ba Europa carrosarrera va ba, astiruagoa izat da, es, eh? edo gelduagoa. Bibilla de la txia, Ureko Saspi bakarri zen modukoa, ba ia aurten eh gehiengoa Zubekoa da, submodelokoa da Gau, etxetu behar dugu Europan Eian dibatean, horreik esu narrakazta lortu Europako iriak ez daudelako kotxearen Zako hain nego kituta, es claro. horre, Italia da gian kasu paradigmatiko Es, behar, karo Italian, erazten maldimaduzu lako kotxazo bat Habean pues, ez es que esin zara Esin zara suretxa eldu, hagean claro, Kalestuak kal Irizaharrago bat, es Ba, igual erromantaren gara Eian diseñantako iri bat, edo erdiaroko iri bat, es Nun, karo, ba, ez, ez dagoen petxetuta kotxeak Berstatin baratxeko, ez, eta ere butxia horrenako Kotxeak, horreak segura azkera gintzuen Europan Bastiroago edatzea Kotxe motau, ba, gaur egun Ikustetu gusen, Europako kotxe Berrien berkatua eh, Konkistatzea lortu duten, ez Ez alberdugu eh, Kotxe hauen publizidaden eta bar Asko Asko letxetala konkista terminoa edo Ni, bueno, erratxa eba prestatzen, egon, eh, eze, ba, beste, beste podcasten bat entzuten edo, eh? Ta bat dago podcast, ba, podcast bat, deitzen dela, war on cars, es? Ba, uh -huh. guda autoi. Eta hor programa programatei zuten joan ziren, eh, estatu bontotan, Nueva York erdikozen, kotxen, merkatu batera, doiz? Bai, feria hoetako. Ori, de feria de... batera, eta, bueno. En uh -huh. en el que, que, el que, de el que <risa wiggle auctione> nos, nos, nos quedan no que en la Está bueno, lo que se nos gustan Un poco era podcast Vuelta a la vida Se nos gustan El que nos gustan Vaya, me gusta Vaya, me gusta Vaya, me gusta Vaya, me gusta El que nos gustan El que nos gustan El que nos gustan Las cartas sonar De nada El que bat gustan Oria, te lo damos Seguimos Bueno, lo que nos gustan Ford en modelo Verribat Venetaco tanque Metrobatinguruko Si tuve nada Eta bar Eta dan Verac Se nos gustan Horrekin Ingolzuna de la Eh... <risa> Ba, bidea Bidea zurea gine Konkistatu Command Command the road Ez hori zen Leloa es? Eta orduan Honek Bueno Kasetariak Podcastakileak Abaitzen zion Zer esan nahi duen Ze aski horrekin es? Claro, Zer da ze aski claro. Errepidea Komandatzea Komandatzea Eta bueno Hau claro, Ba geritzen Arritu tagaldea horrekin Ez Azken hori eslogan publicitario Adela ta hori, atesiones, bueno, hau es eslogan bada. Cada está sentzu literal, esas fue jungor peloto ibatekin, konquistatera. Es. -e, Esa ledu bueno, ba, ondo sohasen la repida, claro. la, bueno, la presencia ba dukas. Entonces, que no le uste duen eslogan horrek, eh, ba, ba, bueno, ba kalatzen duela ondo estatututako gizarter edo Sergaitik operatu duten mm. hori, eta yaor Bueno, ezen hau sartzen, erantzutera, es Kan, claro, nik peltatzen dut, oza, sea, jarri tipo horren eh, azalean, es eh? oza, sea, azalean, pues, besteri gabe, es demagogo, txiki bat, es dedikatzen dana, pues, kotxak saltzera eta batean, pues, galdera batzuk egiten dizkizute, eta da, como, pues, eske hau, hau ez da, hori Ja, <txaldera> dira, horrena ez, kotxea saltzera Karo, oza, sea, zergatik galetzen dira, zuhau <txaldera> Baina, bai, horok oran eh, ba, kotxen iragarkiak uste matu bat ditugu edo, ba, hori da, purtsu bat eh Da namaten lindiado, es va. Ba, Lotze dute kotxeak, gehienez kotxe handiak, ba indarrarekin, dominioarekin, es. Bai, va ba, patean ba, da pues kotxe hor pasamordu atean, eh. Hori da, era bataske, es. Trafiko rigabe do. Las aldivas habla. Bai, se one quiere ga de tension, va ba, a ver claro, coche hor igual, pauson ba, do petuta abuela, ytako vendietara yoteko, es. Montaia rocoso tara edo. Ba, Isatxera da delakoa baina beririrako pentsatut da segonen hori edo ez da bueno ez de bueno, la iriko modelo beha bueno iritik oso do joan alzarenla ez kar eroso irirako ez eh, agian ba jo que se eh, kotxe txikiago batzuk beba zapalteko Erra errazago aparkatzatut <risa> <risa> baina ez horren beres kasetereak egin gantzezio bueno eta peatoin moduan karo hirik ustuntan peatoin moduan Eta ba, beldurren bat entit Karo, claro. <laughs> <Claro>, agian <laughs> Arrapatzen banao ba, claro, Eske, que, ulertu barren da, zup hauek Esko ez altuagoa denen Zeuren txapa peatoi bat kolpatzen dutenan ba, Ematen zutela, ba, bihotza, birikiak Benetan organo importante dohen partean, eh? Bai, bueno, vital agertzen direnak, eh? Horri, organo vitaletan, agian beste kotxe clásico goek, ba Berlina estilo goeko, ba ma Agquetara Matisuto, nordo modulo, erreki alitu al siller, o sea, beres bueno, Aramatibaditus da beti kaltea andibater aiko dizu, ba geriale sigilko. Mm. Berri sub modelo a beta da ber sigilla Orsalteriser sub gigante horretan. Bai, asko se da zu akabatzea. Hori da, eta hori kompetitazio horrek, eta horra. Ka tipo a You will smash your enemies in the city. <laughs> Bueno, ese la sor, te interesa, hori no ¿eh? zuen eso, eh? vaya. Segura es que. Oren casetaria ba, de cadución, va, bueno, a ver, claro, pate hoy en saco, segurdas Unileverco bat, pentsatu ustedes, eh? o ta, galero ahora, no, ya flipa tu galeri tu sel, coche Sánchez, es ¿eh? so, decir, ba, coches no. ante la boni, pate sola, es ¿eh? so, ori pensa tu cosué. Claro. Eh? Bueno, agañera de nada en, a pinta tu, está tu batu tan se indo oñes, ¿es? ¿eh? Ya, bueno, Hori zuzmagarria da, estatua batuetan oinaz jutea zuzmagarria da Iagoan polizia gelituko saitu da? Bueno, hori nik bat kat historia beridiko bat Gelitu zutela pertsona bai. es, bat oinaz jutea ditu Ez agun bat, bai, Jonsala estatua batuetara Ez es que... Ez aguna edo laguna, karuz dakibu Ez dut nahi... Ez dugu sehaztuko, ez? Ez dugu sehaztun nahi Agian, Estatu betor polizioaren nik bera jarraitzen da Agian bai, horregatik Dera txemadik badira Jonsala, hor ocurritu zitean ez, oinaz jutea Nunbaitera, estatua batuetan San ko va 2 km taradago es, bajungo las pasea te maten. Baquia beres si suen sub bate garrapotizona es. Horría. Claro, es bueno, Azteco ese con Sparrowick. Es, horría. <risa> <risa> claro. Orre, eta gaña, claro, policía que San Xuan, claro, o sea, policía flipauta que ditu San, en es ni baño hori, o sea, es igual a drogas alche. Claro, ikusi du 2 km taradago la movida esta, san bueno, por juego las soñes. Esta policía, policía que es un Ulvert, no son talca cultura Ya os habla no, Tuser y van a hacer aterrizante de que esa. esa Europa, es... Europa raro auek. Claro, Europa ibais <risa> engañaba, que subes, o sea, guberientzako garela pizka Europa flojo a que garela como, va. Vaya es. Vaya. Vaya bestela igual Belchasan Balich. Ah, bueno, tiro catua susenea. En... Deo cartera ya sartuta, es. Bai, bai, bai. Ba, subek saltutela, ba boterea, ¿es? Oso no, ahora no, sido, bueno, au egia sales da kontu este kereta científico de vaya. Kau lertu behar dugu Baina nik bai, bai... Jaxotzen da sentazio Edo ikusten Bai hendea normalen Berrotamon urte betetxe dituen Edo Bai krisi bat da kabor Bai eta ordoen badago tendentzia Zun bat derosteko Bai Normalen berrotamon urte betetxe Nortek iguales duen hoste Nire eta irratatu zabe Bai Nik en hende gehiago Sautzen dut hori Bai Osea Bera que es da ka oso argi Subterminologia Eta gusti hori Baino Kocha gustatu zitzaian Bai yes, Osea Bai Es da oso sub Baina da bastante sub Bai Bai hori gausa, ma, ba bueno, nahiko nahiko gero orokorren cochera publicidadere kasu askotar ergotada lotuta, ba eh, uroko batzutan batuta cochea femenio tant chatarte senes, hori hmm. oso curiosa da, claro, beres ez dauka. Ez dauka genero genero marcarik objeto en chaco, es? Adikoasteria claro. bai, pues, el coche. Hori da. ez dago, es, vaya. Inglesa normala, bueno, gausei it daitez sai, es? Hori da. Bai, oso tresgarrea zen, estatu betutako publicitatean... Baio eta barberroa 50 garrena marka, ezkoetan ger termino era bitxe zen, coche Airbus itxe giteko, es. Claro. Eta bueno, gaur egun gehiago dago lotuta, bueno, ba, benetako gizon bat izan dauzu, baina no, si coche. Era ese ere, ikusi berda, ba, depende kotxean norentsako bida dut dagoen, baia makumulata gazter edo gizon bat. Eta bueno, orro ai claro, pentsatu berduzu suba izana altuago etaolan, kontsumo maila altuago giko duela, es, eh? seguruki. Va, y ahora Nosotras eran Susena, ¿verdad? Es que no, era un Es gana física La edición aquí Sanbear Jaquiteco Va, coche Andiago Batmugicheko Energía Que ya gober De las Claro Ta orduan eh, Termino yo también Ya tu te Berlín Arequico De la Bueno Coche chiqui Aguate Coche estándar Va, en comparativa Que te mando Va, modelo Bueno, dos compañías Modelo equivalente Artean Sanbear Dugu e Un kilómetro ko, Bilitro Gasolina Que ya go Era bichet Duela ¿normalean? zun batek, izanede eunda berrotamar kilo gehiago pisatzen ditu claro. eunda berrotamar kilo gehiago mugitzeko, ba, hori berda hor, mm. nabaritzen da adibidez, estatu batuetatik da moda bat dela es? normalen estatu batuetan gasolina kontsumoari edo erregai bueno, kontsumoari ez diote hainbesteko garrantzirik ematen hor, ba, eskera pr produktore handiena, munduko produktore handiena, handiena, handiena, handiena, handiena, handiena. edo beti egoten da hor, bat, bat bigarrena topiruan, beti ez Eta... Europan berriz Europan berriz, Europa berriz Beto neogut bueno, ziren hitzeta Hor asko nabarituzan e, Mila bederatzen da e, Irurogeita Amairuko ba, Petroleoren krizian ba, Noiz baita ipatu izan dugu Beste programaren batean Hor Bapatean konturatu zirela benetan kotxea, oza, bueno, kotxea e, erregaia petrolea. edo petrolea salazero zer, bueno, mugatua, eskasa, eta, Vai, karo, ez en Europa duztia no txet, orduan. Hor, bai, gertatu zala paradigma aldaketa bastante handi bat, eta asizirela pentsatzen, bueno, ba, kontsumoa zala parametro bat kontuan hartzekoa, eta, ba, dizainatzen asiziren, ba, motore efizienteagoak, eskotxea beha efizienteagoa, izatea aerodinamikoagoa, eta, karo, estatu batuetan, Bueno, edo, edo, edo. Bai, Baina gaur egun ikusten dugu Badiludienla hori Bueno, pero panaztuta gau lag ezurra Badiludiz, eh? bueno, mm -hmm. laitxartan ikusten dugu Errege fosien higo era Eta bar, ba, un lertu Erdogun bar ere da eh, Nor que no esten duen kotxe berri bat gaur egun eh? Horiz mm -hmm. dela gizarte orokorra korra Eta bueno, gizartearen sektore Konkretu batzu ez leheritxak iten dugu Eta dina eriguruan, beha, elotuta dago Erabat, botere adkizitibaren Gaur egin, ez? Eh? Claro. Gaurakun norkero zidezak si ogein mila, ogeta bar mila euroko kotxe bat Bapuntu guztiak ez Orduan unertu behar dugu, bueno, erosketa kotxe berri bat erosiatuten oiei Agilean gero gasolinaren kostuak ez dira inbestein borta Edo kotxeak arestiago izatea bera ere Ze, aipatu behar dugu, sumak, normalen berlinak, bai 6.000 zein mila euro arestiagoak izaten direla hmm. Baina, bueno, unertu behar dugu, izatea den seintone hori, da bila aukeratzen ba subberrio sub hoiek sub erostea, ez. Bai orere badago lotuta Europako politika medioambiental arekin. Kotxearekin arekin lasio dutako eta guru giro politikarekin salere, txorroa dirudiera erre, Europa arbatasura ke ber legislasio hortan kochea diax ditu. Abai, bai, ez, esan berda kotxea die ematen die la gehiago kultzatzeko aukera. Abituz. Orduan, eh, bai automobilistikoetzako, bueno, errazagoak kotxe handiagoak fabrikatzea. Zorranaz e, dira inefisienteak Izan behar, ez Claro, ez no, no la neurtzen da eficiente Orriba Bueno, normalean neurtzen da Kilometroko Ez eta da eh... Kilometroko Loroetamogos Gramo Se obi Bota desakentela claro. Ba hori lege horocorra Ba gero ginten dena da Kompañie Ori Kompañie da Bai bataz besteko Neurriba da Ez duteko du kotxe gustu hori neurtu behar hmm. Ba, cuando da batean Fabrikatzen diren kotxeek Pisatzen bali badaute Europako batasbestekoa, baina geiago. Hoyeia albieta zai, geiago eh kustu. Bai, claro. Orduan hori benetan, ba bueno, ez da gitoratzen zer zer buru egongo den, breda zelo bi egongo den. Baia erabat politika soroa da. Hmm. Baia bueno, lasa llegon gaitzen, es eh, aski enfinean etorriko dira autoelektrikoak, es gusa albatera. Bai, hori da, bueno, gurero saltzen diputera, es ta ber legislazio nek lotutare hori dago, es aski Zut kotxe elektriko bat fabrikatzen baduzu, horrek emisio gutxiagoko kilometroko, duan, ukiaditu, zut kotxe elektriko batzuk, engero, gasolina kotxe batzuk, ez? Eta gainera esaten da, ba, bihia behatxire, bueno, duela gutxiatera dalbista, ez? Bihia behatxire, biblia gotamogosterako, kombuzzioko... Hori da... Kotxerik esinko de la fabrikatu Europa... Bueno, ekoistu, hori da? Ekoistu bai uste du saldu, eh? Segurazki ekoistu eta esportatu, albide. Karo, ori... Vale, principios esan dute saldu, bai, mercaturatze. Hori eta horre nai patu behar da, bueno, lususko hau kotxak, alko diren la mercaturatu nare dugu modual. beti, bueno, konturatu behar daba... Va... Bueno, eliten... Ori Europa Zio, comuna kasiak, zituen la bere bizi modual datu... Klima clima la realidad de Abu Duko chorada la ah, tengo de tickets. Royce, el Electric Oat, ese se casa arma berdiña. Claro, gaur egun diskrezioa ez dute bilatzen, es. Oh, yeah. Eta bai, orduan saltzen dituguta da bro bueno, coche guztia konputuko dela. Ba clima la realidad, petróleo guztia konputuko da. Bueno, hor da Elon Musk, es. Beste, beste, Elon Musk. Ato Tesla. Fa Twitterren algún error bere. Bere pulsio de Twitter Vaya, urte aurdura, motor elektrikoak, bah, hori, iguran, mm. ba, bat arazo ituela, hori ta hori evidente da, se coche eléctrico herigurat. Dara mugitze egiten, ba, bi marka etares, va diru de di coche eléctrico altsar dagoela, baina ez da erabat heltzen. Bueno, hor pentsatu badugu, claro, lehenago aipatu dugu, es, base dela kotxe elektrikoak, eléctricoak. Be bai hori, bueno, aspalditik datorrela, badiru diseu zer berria dela, baina bueno, kotxe elektriko aspalditik datorrela. Arazoak ziren, pues bueno, muga teknologiko batzuk, es ba, azkenean, ba baterietan, baterien kasuetan be Muga teknologiko horiek eain batean batzuk gainditu dira beste batzuk ez, es adibidez, ba, kargatu aldira berriro bateriak, ez? Mea karo, Era beran be jarraitzen dute, arazo potoloak edukitzen. Karo, bai bateriarenada, kotxe electrico en osandiena. Halde batetik, baterieek daukaten bizitza laburren autonomiaren autonomiaaren mua ere, zena, bueno, kotxe elektrikoak baiak egon dezkera, baina ja, gauza pisutzu gerota gero eta dira elektrifikatzen. Eta, gero beste faktore zo importante ba da, eh, bateria hori fabrikatzeko behar den mineral kopurua. Ba. Izan ere, bat, eh, mundu mailako energiaren agentzia, gatera zuen duela gutxi eh, informe bat, edo, esaten... Ba, Pariseko akordioak betetzeko kotxeak elektrifikatu nahi baldin baditugu hainbat mineralen ustiaketa ditu behar dela, baina izugarri, izugarri ez? litioa hogeta bar bider handitu behar dela grafitoa hogeta e, bost kobaltoa hogeta bat nikela enberetzi bider ditu lura raroak bider zazpi oda nuertu behar dugu, mineral klabe hauen produksioa izugarri handitu behar dela, eta gainera Milena laguak ez direla bakarri kotxe elektrikoa fabrikatzeko erabiltzen Beste gauzabatu dut arako bebai Ba, idies, kotxe elektrikoiek elikatzeko energia berrizagarriak produztitzeko Txeka, ez que an, kotxe elektrikoa baldi maukagu baina eh, elektrizitate hori, central termiko batean produztitzema dugu, ba, bueno hori -ba. benetan, eh, klima begira ez dugu irabazian diri lortu es Hor eh, ideia edo bueno, paradigma hori alde egiten dute eren plantea bendua da, ka, kau, kotxe elektriko izatea Baina gero, energia berriztagarria, elektrizitatea produxitzeko, kotxe hau entzako Eta hoiek ere, mineral klabe hau behar dituzte O da, unertu behar dugunala, mineral hauek erabitxe bat badi imabitugu, kotxe eléktrikoak produxitzeko Gero, gutxi haukiko dugula, energia berriztagarria produxitzeko O sea, mineral hauek azken finitoak direla Eta erabak gibar dugula buruz, bueno, se sentzuz Zertarako erabili, ez? Eta hor, azkenean sartzen gara sorgin gurpil batean, ez? Salbatu nahi zateagatik, ba, mugikortasun eredu pribatu hori, ez? Autoarena. Ba, agian, ez? Sakrifikatu aldizan ditugula beste goza batzuk, ez? Hori, ahor, funtzean dagoena da, bueno, lehen ere komentatzen genuena, Kotxea berez ez dela inundik inundan metodo efizionte bat jendean mugitzeko, ez? Saldu aldigunte, ba, bai, askatasunan bat egin digula, edo... Eh, bueno, oso erotikoa dela kotxe bat Baina, funtzean eh, Ba, ez da niondik inora Zentzu, na, ez Baina, gertaten duena da gure gizarte egituratu dugula Kotxeak ematen diguen Ba, baldintzen inguruan, ez Bai, azkeran, espazioa gaur egun kotxaren Bidesen urtzen du. Ezko da, jendeak ariera, jendea, naturaltaz Andiarekin zentzi zuorio Leku hori, bos miliuntara dago en Bos miliuntara, zen anionda, ez eh? Kotxes, ongers, biskletas. Eta hor Claro, esos allá días garraio público aretzako kotxerekin kompetitza gaur egun. Zer, eh, bueno, kotxaretzako eraiki dela azpiegitura guztien ostean, no ez beti alduko sala leku batera arillago, es. Espaldi ba, ez bueno, estaba en aparcaje kolekuri, quedo caos esos esos patxuko taillera. Ere, ba, otra nik administrazio publiko susta tutela esa aparcaje leku berriak eraikitzere edo autobide berriak, es. Que los arrestas un O dal un Eduardo coche dagoela, era eh, bat gizarteren funtsear, es. Ta gellaera le Gaur egun hainbat sektoretara ja zabaldu da kotxea, es le base burgese kotuat, baina gaur egun oso oro no kurtuta dago. Zemba langillaik berdute kotxea lanera joateko, es, isarren polígonoak, bueno, kokatu dira kotxeс joateko. lekuetan, edo, es, zemba, mm. bueno, pertsona hori egiten batzuetan ba kotxea dute, bad ospitalera joateko edo bai, edo ordezkapenak egiten dituen jendea, es, agian lanean dagoen la pues lo toki batean eta gero beste noiz baiten beste toki batean. Bai, edo autonomo ek, eh, es. Eta gero incluso de sio en bideser el ortudute va. Ba, ba, baia bearretikara dago kotzea. Ba bilxa, eh? Zadibiz, bonera, gero ta geia go rabiltza, es adibes. Bueno, era ipachegoro en suba eta seguras ki guren txule gainerek esute subik ekukiko, es igual ba, guraso bueno, en cochea txulea gorokorran dira hipioso naska garriba chuko. Ori vaia ere, el ortuta llegatxe al Nola. Ba ora ah, oh. no, furgoneta en bides, cuando el furgoneta seguras ki txule de sente furgoneta goituste. Vaya. Batzukemo diagual furgoneta kanpeñizatzen Agian bai, eh? Es? Baina bai bueno, garen eskuko gausekin baldin bada, ez? Karo, adibesor, bueno, oso paradigmatikoa da Furgonetaren irudiarena Zeran, ba, duela gutxi Ba, influencer bate Bueno, egin zuen Bueno, asizen bideo batzuk egiten Zeran berak bere furgoneta kamperizatuko zuen, bigaren eskuko materialak erabiliz, ez? Ez bueno, dela bakarra, ez? Osa, badagoela, hainbat influentzetet hainbat influentzerez, altzen dutela hori furgonetaren fantasia. Bai, zon dik influentzerrak etzitu tasko ni jarraitzen, horroko horrein, <laughs> baina, kasuanetan, bai, eldu zitzen bideo bat bueno, hau influentzer rau, ba, bueno, gurugiroaren munduan dabil, edo, ba, klima larri handia salatzen, eta bar, eta duan, esketa egin zioten, ba, gaztea erratitik, ez? Eh? joan ziren bere furgoneta ara, hor bere elkarizketatxera, asaldu ba, zedin, zelan ba, ekintzain e ekologiko egiten zebilen, ba, bueno, bere furgoneta kanbeizatzearen, ez. Eta ja, bueno, galdera paradigmatikoa dira dituzitzen, hor ba, elkarizketatu zulten, ez? Ba, ba, ba, bere bizitzaren inguruan, ebu, bueno, bereak egiten zituen, gauze, inguruan, bere aktivismoa eta bar, eta hor momentu batean, galituzitzen, karo, zelan bideiatu ziteken, era ekologiko batean, furgonetarik ez bageneukan hor o sea, ja paradigma bat hor eh? ja bazidu dien ez bal, balen lerroan, bideatzekoen ba, bueno, ekolózikoena, furgoneta dela hori zen, saltzen, saltzen ari izena bideo eta, bueno, influenzerrau saltzen ari zena azken finean, ez hori bueno, argita garri bueno, eskiz que es da horran la entzure <laughs> jakin aldute da do, dozein bertsonak azkenan furgoneta, da, bueno, kotxe bat kotxe bat gainera, handiagoa da, gehiago kontzumitzen duena furgonetan bideatzea Ez da, era ekologiko bat, inundi kiñora, es? Eh? O sea, iendeak bidea, tu desake furgoneta, iendeak ere abibia hartzen du, korxe hartzen du, eh? claro. ba, bueno, es? Claro. bueno, jakin desa unhori ez dela, garreio bide, ecológiko bat, es? Eh? Bueno, ba, bebaik parte bat, es? Eh? O sea, bebaik, bueno, gausake gina dituzu, baina bebaik kontxiente izan berzara gausek dituzten, pues, ondorio etas, eta ez eta ez. Horidat, asintuzu, ba, bueno, ba, ba Bas alduga, osabates de oh, ja. Ez dugula demonizatuko amen furgoneta gakan jendea, ez. No, hitu, da kanjendea, es. Pero estira chulas ko galduko ditugu ta. Claro, furgues ditugu. Saio hau flottean mantentzeko. Baño bueno, ba, be bai, pues bueno, be bai. Gausetas izan gara, gausabada eh bueno, bai, furgoneta bate ukitzea eta beste gausabadaia ja, furgoneta bate ukitzea eta gainera pentsatze furgoneta bate ukitzeagatik ekologikoa gozarela. Hori da, baina lortu du ere autoren industriak Bueno, furgoneten bidez Eltsa ere ba, hori, sektore igual ba, Kontsienteago batzuetara Edo Edo, bueno, baik ezka ekológikoa Gaukotan sektoreetara, eltsa ere kotxearen industriak Exaten, bueno, furgonetekin Joanako zara, lasetazunez Natura tas gozatzera Ezo, gure autopisteketaz Untsintzen duten natura horretaz Disfrutatzea, joanako zara, gukera ikitako autopista batean Hori da. Naturas, disfutatzea Zure furgoneta guaian, ez? Lehe egiteko, pues or e... Naturalen erdian Naturalen erdian e... Agian biztaparri gabe batzuekin no Hori da. Eta gero, bueltatu erako zara, aztean zeher, bueno, irira Bueno, lan egitera, ez Hori da Osa, izan ez baina gana ere, naturas, disfutatu Hori da Eta hori guztia albi etzen dizu, ba, ba, kotxe batek, ez? Kasunetan furgoneta Hori, hori Agian gutxi baurru furgoneta elektrika, behar, ez? Bai, bai, gaur ba, orrialetan itziderari gimen moduan saia, saiakoa da elektrifikatzea. Claro que los tapiz urguado. No ia furguetan en kasu ninchein barda, bueno, ia furguetan ibusi cheita esta casualidad, sea, aski ningún urtetan isugarresko da egonda, ber siki confinamentu den ostean, claro, gonia bai igual billete natural, natural ibili gabe eta horrek bai jendea gero animatu zuen. Bai, egonzan. Pues disfruto de una izatera, bat, ez? Bai, e, demanda bigarresko merkatuak nerekoilu eta man inguru anditu zen. Egia da, augustiak, gero, ulertu behar duguna da, furgonetak ere askotan, garra iorako erabintzen direla, ez? Dara. Eta askenengo urtetan ere, hirietako ba, erosketa online eta asko aditu direla, da, urdan, horrek asaldu ezak askundaren parte bat, ba, dudabarik askundaren beste parte bat, ba, da ba, partikularren interesada furgonetekiko, ez? Benzat, Nik igur anigarri dut, gure txulek ere seguraski Egia da hor, nik batxuta dukada zelantza Ez ote denere, lintxeket denuen, berro, gotamarreko Krisian suba eroste zer nuela claro, Igual, gotamarreko Krisian furgoneta Agian, bai Batxu, e, inkluso goizago, etaten zai, ez Bai, bai, bai, bueno, bai, azkenean, igual gastetazun bai, eren Amai batera, edo, ez Hori da, hori da no, Gostetazun eren, lusatzen zaiatzeko, bai, aia, ka, ez duzun bendian, login nahi Denda kampaina baten, claro. joate, bai, bai, bai, bai, bai En tus autobuses yo no hay vendida igual, ¿eh? Oiga, en parte, ¿eh? Oiga O Orilla. sea, es que en el vendida junta, va, va, Luego, es pues, camping de andanes, furgoneta Oiga, y ahora, bueno, eres, claro, capacidad económico A tener ver la furgoneta, eros, te coba Tendrán que bañaba, un truque, no al uso Claro Furgoneta va, ba, ya, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, Bona, hor merkeagua. Gaina patrocina atxen maldin bat dizu. Igual, bigarren eskuko gauzak saten dituen enpresa batek. Ah, hori ja super Bare, merkeagua, eta hor txen maldin, es? Kano. Kano. Eta, claro. bueno, hori hori ikusten dugu zelan. Sektore desberdinetara joan den edatzen es? Kotxearekiko maitasuna. Maitasuna. Hori bai da fascinazio hau, es? Hortxe no, es que aian sal malentindan, es? Eh? Kau, horretik ekerne izan dugu. Kapitalizmoaren ba, maitasun historio hain, hain. Este Gogorra es. Ba. Bueno, historia batentzako faktore gehienak ditu izan ere segurazki etorkizunean. Etorkizuna beste saio baterako utzi beharko dugu, baina etorkizuna nikusiko dugu. Aitasun historia horia Maitu Barkodelaz. Eta kiuera trajiko batean eta adostu batean, ez. Baino Uste quedado es. No la bait bukatu beharko dugu, ez? Eta horretarako ba, ekarri dugu ba be bai kotxarekiko, ba erakusten duen. Habezti bat. Bai, ez, ya kultura poper ere, ba, erabat barreratu baitako txeas. Hori da. Eta honekin, entzule maiteok, ba, agurtzen gara.